Bismillahirrahmanirrahim uh, Alhamdulillah Vassalatu vassalama Al-Nabina Muhammedu Al-Alihi wa sahbihi ajma'in uh, Kazali smo draga braćo uh, U prošlom predavanju Kada smo spomenuli Viđenje Alaha Subhanahu Wa Ta'ala Na sudjem danu Da je to došlo nakon spominjanja uh, Od strane Ibn Tajmije Rahimullah određene osobine Allaha subhanahu wa taala koje ono pisao u Kur'anu. I isto to su isto smo spomenuli da je to samo jedan dio od Allahove osobine, znači da te nije pogrela sva Allahove subhanahu wa osobine, samo jedan mali dio, znači od tih, od tih osobina kojima suzišen u Kur'anu. Pa nakon toga je znači naveo naveo viđenja Allaha subhanahu wa taala strane vjernika na sudnjem danu. Pa, znači, poslije svega toga počeo ponovo sa određenim osobinama koje je poslanik alihi salatu wassalam, znači, spomenuo u, u sunetu poslanika sallahu alihi wassalam. Tako da sjedbenici eh, ehli sunneta odnosno sjedbenici poslanika sallahu alihi wassalam, čvrsto vjeruju sve te osobine. U sve osobine kojima se uzvišenje opisao u Kur'anu, kao što vjeruju u osobine E, kojima ga je opisao njegov poslanik s.a.v. Muhammed s.a.v. s tim da znači, e, izbjegavaju, nijukom slučaju ne čine ta atil u svemu tome, a to je e, negiranje bilo koje od tih osobina, ili znači tahrifa, temsila i tekifa. Ne iskreću značenje svih tih osobina koje su spomenuti u Kuranu i Sunnetu, niti poistovječio sa osobinama, niti ulaze u kakvoću svih tih osobina, svih tih osobina. I također smo kazali u uvodnim predavanjima, znači ovim stvarima s opštom ugovorni u onim početnim predavanjima, da su dva glavna izvora, odakle se crpe, znači, Allahu subhanahu wa ta'ala osobine su prvenstveno Kur'an i, Kur i sunnet. Ono što je Kur'an naveo Kur'an što je spomenuo ili znači što je došlo od strane poslanika sallahu aljih i veseleme u vjerodostojnim hadisima. E, Ibn Taymi Rahimahullah je ukazao kako smo kazali znači, na spomenute neke od osobina u Kur'anu, a zatim počinje sa spominjanjem osobina u sunetu poslanika sallahu aljih i veseleme več raz kako smo već kazali, Govorit ćemo o osobini Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno svojstvu spuštanja, svojstvu spuštanja Allaha džel levala, znači nadunjalučko, nadunjalučko nebo. I također večeras ćemo puno toga navesti, puno toga spomenuti i odgovoriti svima onima koji negiraju ili koji krivo tumače, odnosno iskreću značenje riječi poslanika sallahu alihi vasalama. Poslanika alihi salatu wasalam svojim sunnetom draga braćo tumači Kur'an. znači svojim sunnetom, a kad kažemo sunneto buhota e, govor poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegove radnje, njegova, njegova dijela i sve ono što se deslo prisustvu poslanika alejhi salatu vesselam, a on je znači prešutio, odobrio je znači svojom, svojom šutnjom Tako da u Kur'anu se navodi e, spominjanje el-kitab i spominjanje el hikme. El Kitab i El Hikme. Kitab u Kur'anu kada se navede znači, u određenim, e, određenim ajtima, misli se prvenstveno misli se prvenstveno na e, Allahu Tebareke Vatala vilčanstvenu knjigu, Kur'an. Zatim Hikme kada se spomenje u, u, u Kur'anu, znači El Hikme, na određenim mjestima misli se na sudet poslanika sallahu ađih i veselleme što ukazuje na obaveznost slijeđenja i Kur'ana i suneta poslanika sallahu alijih vasaleme, odnosno drugim riječima, da je sunet poslanika sallahu alijih vasaleme tumač Kur'ana. Znači, tumači i pojašava kur'anske kur ajte. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, <coughs> opisujući poslanika alijih salatu wasalamu suri Najm, u trećem i četvrtom ajtu, pa kaže, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا Huwa illa yuha. On, poslanik A.S. ne govori po hiru svom, jer sve što on kaže, znači sve što on kaže, je sama objava koja mu se objavljuje. Znači, ovdje jasno, Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na Kur'an sa kojim je došao poslanik sallahu alihi vaselame, a isto tako, sve što je kazao poslanik sallahu alihi vaselame od sunneta, od suneta da je to sve što je uzvišeni Allah pojasio da je to sve što je uzvišeni Allah subhanu va tala pojasnio. Zati mala dželal u suri An-Nisa 130. ayetu kaže: "Wa anzala Allahu alayka al-kitabe bil hikmeti wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, wa kana fadlu Allahi alayka 'azima." Allah dželešan kaže: "Tebi Allah objavlje knjigu. Pogledajte وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ Knjigu. hikme I odmah nakon znači, knjige, kitaba, Kur'ana, znači spomnjanje Kur'ana, navodi Allah Čelevala znači, i mudrost koja mu je data. hikme. A učenjaci kažu ovdje hikme, znači Allah Čelešanu ti objavuje kitab, Kur'an i hikmet, a kažu učenjaci ovaj hikmet, ovdje riječ hikmet, da ukazuje na sunnet. Allah ti objavio Kur'an i sunnet. Znači, Kur'an i sunnet podučio te onim stvarima koje nisi ti znao. I zaista je velika Allahova blagodat, blagodat prema tebi. Znači, prema Muhammedu alaihi salatu wasalam. Zatim u suru Al-Ahzabu 34. ajto Allah Jelšanu kaže وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ i pamtite Allahove ajete i mudrost. Znači, ma jut la fi bujuti kune min ajati la. Što se uči, znači, od ajeta Allahove te bareke vatala u vašim kućama, u domovima vašim. Zaista Allah Đelešanu je dobar i on sve zna. Znači, pamtite od ajeta i mudrosti i hikme. Kažu učenjaci također ovdje nakon, znači, spominjanja ajati la, Allah, Allahove ajeta, hikmet znači sunnet poslanika sallallahu sallallahu alejhi ve sellem zatim u suri hasr u 7. ayetullah džele kaže: "Ma ataakumur rasul fakhuzuhu ve ma nahakum anhu fantah". Ono što on poslanik ali resulullah dadne to uzmite ono što on zabrani to ostavite. Naći ovi ovaj ayet draga braća ukazuju da sve ono sačim je došao poslanik sve ono što je podučio poslanik ali is ve selam, sve ono što je naveo poslanik ali salatu ve selam, sve ono na što je ukazao poslanik sallallahu alajhi ve se mora prihvatiti, mora prihvatiti. A u hadisu koji biljež ima Mahmed zatim Abu Davud, Tirmizi i drugi, a Šejh Albani kaže da je vjerodostojan. Pogledajte. Kaže poslanik: "Ella u utitul Qur'ana ve mislehu ma'hu." Zaista mi je dat Kur'an i ono što je slično. Kur'anu. A učijajac kaže da je to sunet poslanika s.a.v. U drugom rivajtu dat mi je znači utitul kitab u amislehu. Dat mi je kitab, odnosno Kur'an i ono što je slično njemu. A šehe Albani kaže da ovaj hadis je svjero e, Ovaj hadis i drugi hadis, znači poslanika s.a.v. kao i ajete koje smo naveli, odgovaraju svakom onome koji danas se pojavi i kaže da nam sunet e, nije potreban. Imamo Kur'an, u Kur'anu je se pojašnjeno i slično. Znači, kažu učinjaci onaj koji kaže za, da negira sunet, da sunet nije potreban, da je samo Kur'an, kažu znači, da je takav, da je takav koji odbija sunet u potpunosti nevjernik. Nevjernik u Allaha te barek Znači da je to zabuda velika, odnosno da svi ajti, znači mnogi ajti u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu aljih i jasno ukazuju kao što kaže Ibn Taymije rahmehu allah u istom ovom djelu Kitab al-Wasitiye rasulahov sallallahu alejhi ve sellem sunnet je tumač Kur'ana tumač Kur'ana je hoj prihvatljivo znači opće prihvatilo svi učenjaka svi kažu znači za sunnet poslanika lestova selam da je to tumač odnosno tefsir komentar Kur'ana i kada ma razmislimo sunetu poslanika sallallahu alejhi ve o svemu onome, znači što je govorio poslanik a.s. što je radio potvrdio, znači svojom šutnjom vidjet ćemo da njegovi postupci, njegov govor ukazuju da je pojasnio mnoge izraze, mnoge riječi Kur'ana. Zatim vidjet ćemo da poslanik a.s. je pojasnio mnoge propise mnoge propise u našoj vjeri kada pogledamo, znači da lađeš namas, naređuje namaz, da naređuje zeka da naređuje post vidjet ćemo da je poslanik wasallam, u tančine pojasnio. Kad buzimo svoj primjer namaza vidjet ćemo da je pojasnio šartove, da je pojasnio znači, važibe, da je pojasnio ruknove, sunete, sunete istog značina maza. A to znači sve nećemo naći u Kur'anu znači da je to Allah Tebare Kivetala tako pojasnio, međutim pojasnio i u sunetu poslanika sallallahu alihi vselem, tako da učenjaci draga braće i sestre kažu da sunet poslanika sallallahu alihi vseleme najviše znači pojašnjava, jer ono što provladava u sunetu poslanika sallallahu alihi vselem je pojašnjenje Kur'ana i njegovih propisa u sunetu znači najviše što provladava pojašnjenje Kur'ana i njegovih propisa, ali isto tako kažu da sadrži informacije i propise koje nisu spomenuti u Kur'anu. Razumijete? Znači sadrži informacije i propise koje nisu spomenuti spomenuti u Kur'anu. Allah subhanu wa ta'ala u suri Nahl u 44. majtu kaže وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ رِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِّلَ mjete وَلَعَلَّهُمْ A At-tabi objavnjemu dhikr. Učenjaci kažu da ovdje, znači, riječ, zikr, e, ukazuje na Kur'an. Znači, tebi uveljimo Kur'an da bi ga objasnio, da bi ga pojasnio, li tu bejjine li nas, da bi ga pojasnio ljudima. Objavljujemo ti Kur'an da bi ga pojasnio, razumijete? Ono što im je objavljeno, ono što im se objavljuje, kako bi oni, wala'allahum jete fakirun, kako bi oni razmislio o tom Kur'anu koji se objavljuje. Znači, kada poslanik, ali islam, pojasni, oni će ga shvati. Zato da vidimo znači iz svega ovoga da je poslanik A.S. bio dostavljač i tumač Kur'ana. Znači dostavljač i tumač Kur'ana riječi, riječi Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zašto mi ukazujemo na sve ove stvari znači u ovom početku našeg večerašnjeg izlaganja? Draga brače, znači nama je cilj kada ovo govorimo, kada ovo spominjemo ukazati da sve sa čime je došao poslanik tu A.S. Znači, čime je opisao uzvišenog Alaha Subhanahu ta'ala u ovom našem poglavi o kojem govorimo, znači o svojstvima Alaha Subhanahu ta'ala, znači sunošt čime ga je opisao u hadisma koji su vjerodostojno prenošeni od poslanika Sala Laha Viselem, je obaveza prihvat takve tekstove. Znači, obaveza je prihvati i vjerovati u njih. Kao što je poslanik Alayhi Sala ostale stvari pojasnio, ostva, o, o, ostale propise, također je, znači, opisao Allaha subhanahu wa ta'ala i nama je obaveza to prihvati i čvrsto vjerovati u riječi. U riječi poslanika sa Allahu alijih vaselame, naravno, ako su hadisi koji e, spominjemo, koji govore o opisu Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerodostojni. Vjerodostojni. I zato ponavljamo znači da je obaveza na svakom pojedincu da vjeruje u sve osobine kojima se Allah vala opisao u Kur'anu i kojim ga je opisao poslanik sa Allahu alijih vaselame u sunetu. Također, ovdje je bitno napomenuti, znači, e, nema razlike između mutavatir predanja i ahad hadisa. Znači, nema razlike. E, razlika je samo da li je ispravan ili ne ispravan u, u, ha, u ahad hadisa. Znači, da li je vjerodostojen, da li je znači, slab hadis. Ako je vjerodovostojan, se prihvata. Znači, mi nismo poput drugih sekti koji odbijaju takve hadise. Znači, nismo poput e, neki određeni sekti koji ne prihvataju ahad hadisa, posebno znači u poglavlju vjerovanja, posebno znači u poglavlju vjerovanja, jer oni to u potpunosti u potpunosti odbacuju i ne prihvataju takve hadisa. Mi kažemo znači nema razlike, nema razlike između mutovatelji i ahad hadisa ako su oni vjerodostojni. Ako su oni vjerovstojni, oni se prihvataju i po tome je obaveza raditi. Znači, s ono što, su, s što se spominje u takvim hadisima, musliman čvrsto vjeruje čvrsto vjeruje, bilo da se radi o fiku, bilo se radi o akiri ili nekim drugim, nekim drugim propisima, jer poslanik sallallahu aljih i veselam, kako smo kazali, je tumač. Onaj koji je pojasnio, odnosno dostavio Kur'an i koji je pojasnio, koji je pojasnio Kur'an. Tako da večerašnji hadis o kojem ćemo mi govoriti, znači govor poslanika sallallahu aljih i veselam, za njega Ibn Kajim kaže, rahmetullah u Muhtasaru Savaik, da ga prenosi, znači, oko 28 sahaba poslanika, sallallahu aljih I na njemu se ujedinio ehli sunne, u njegovom prihvatanju radu po tome. Znači, 28 sahaba. A imam, da Kutni, u svojoj knjizi, u dijelu, znači, En-Nuzul, ili Ibn u drugom, znači, dijelu, Šeruh Hadisi, Nuzul, je naveo sve te predaje tija sahaba, Znači, nabao sve te hadise koji govore o spuštanju Allaha v vatalan dunjavčko nebo. Također ima zehebi je pobrojao te sve hadise, znači jedan, znači za drugog i ukazao. Znači, kako kaže Ibnu Kajim, 28 sahaba, znači otprilike ga prenosi. On čak kad je pobrojao e, imena tija ashaba i rivajete njihove dodao još dvojicu, tako da je njihov broj 30 saba Znači, 30 sahaba prenosi hadis od poslanika sallallahu ve sellem koji govori znači, o spuštanju Allaha na dunjalučko nebo. Sad pogledajte znači, koliki je broj ashaba koji prenose da se Allah subhanahu ta'ala spušta na dunjalučko nebo. A onda pogledajte u stanje ljudi kako se podijeli po pitanju prihvatanja takvog hadisa, odnosno kako ga negiraju, kako ga krivo tumače i kako glavu okreću od toga. Znači mi smo kazali da oni odbijaju ahad hadisa kada je u pitanju akida. Ali isto tako odbijaju mutavatir hadisa, jer Ibnu im kaže da je ovaj hadis mutavatir. I ne samo on, znači mnoga druga uh, uh, su drugi učenjaci navodi da je ovaj hadis dostiguo znači, stepen tevatore. Ali, znači oni kada je u pitanju i takav hadis, koji je mutavatir, i takav hadis odbijaju, ako ukazuje na svojstvo laha bareke kevetala, ne prihvataju ga. Jer njihov razum to ne može prihvatiti, ne može pojmiti da se to nešto može tako desiti i oni odbacuju i znači, takve šarijaske tekstave. Ibn Taymi Rahmetullah Ali u ovom dijelu o kojem mi govorimo a kvjetljiva svetije kaže obaveza je vjerovati u sve čime je poslanik sallahu alijih i veseleme opisao uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis, znači od Ebu Hurire radi Olanhu ena rasulallahi sallahu alijih i veseleme kao, znači ovo تكس حديثة بسانيكة صلى الله عليه وسلم ده يكازو ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليلة أخير يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له هو يتكس حديثة كيف يدعوني فأستجيب له muslim, ga Muslim, Ebudavu, Tirmiz, Ibn Umađa, Ahmed i drugi. Znači go, <laughs> mnoge izbirke hadisa bilježi ovaj hadis poslanika sallahu alihi vaselame, a najbitnije nam je da ga bilježi, odnosno prenosi Buharija Buharija i Muslim. U prijevodu značenja od Ebu Hurire da je poslanik alihi sallatu vaselam rekao Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjoj trećini svake noći se spušta na zajmanjsko nebo i govori. Kome zove? kome doziva, kome moli, odazvaću se. Ko nešto traži, daću mu. kome zamoli, za oprosto ću mu. Pogledajte, znači ovdje obrate pažnju. Da Allah, znači, u tom trenutku govori. Znači, kada se spusti u zadnjoj, trenu, u zadnjoj trećini noći na dunjaločkoj nebo, tada Allah wa ta je kul. Cool. Tada Allah kaže, pa ove stvari koje smo pobrejali. Zato pripadnici cehli suneta, draga braće i cijene sestre, potvrđuju da se uzviše Allah subhanu wa ta'la spušta na dunjalučko nebo svojim veličanstvenim bićem. Spušta se na dunjalučko nebo svojim veličanstvenim bićem. I to, znači, spuštanje Allah subhanu wa ta'la je stvarno. Znači, stvarno spuštanje. Znači, nije opreneseno u značenju, nego stvarno spuštanje kako odgovara i dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom dostojanstvu, njegove veličini i nikada se ne može shvatiti niti razumijeti, znači da je tu preneseno značenju. I da ovo spuštanje je jako bitno ukazati, ne na spuštanje stvorenja. Znači, nema nikakve sličnosti. Da je spuštanje, Allahu subhanahu wa ta'ala, nema popu spuštanja e, ili silaska određenih stvorenja, znači sa svojih pozicija i svojih, svojih mjesta. Zbog čega? Znači, mi e, čvrsto vjerujemo u sve osobine koje Allah subhanahu wa taala spomenu u Kur'anu i Sunnetu poslanika sal sallallahu alejhi veselem. Dvoslovono potvrđujemo, znači podoslovo znači, potvrđujemo njihovu suštinu, a znanje o kakvoči, a znanje o kakvoči tih osobina prepuštamo i ostavljamo Allahu subhanahu wa taala. Zbog čega? Zato što nas poslanik alejslatu se nam nije obaviesto kakvoči. Nije obavijestio kako sa vas subhanahu wa taala spušta, i pogledajte sad, obratite pažu, znači na e, govoriti, znači, o Allahu subhanahu wa ta'ala, kada upitaš nekoga, znači, kakav je Allah, će reći ne znam, razumijete? Isto to, znači, odnosti se na Allahov zat, na Allahov te wa ta'ala, e, veličanstveno biće, kako ne znamo i nemamo, znači, znanja o tome, je govoriti, znači, o Allahovim tebareke wa osobinama ne znamo kakve su osobine kao što ne znamo nikakav je Allahu Tebare Keveta'ala veličanstveni vlad odnosno njegovo Tebare Keveta'ala biće znači isti je propis potvrđujemo sve ono što je e, Allah Tebare Keveta'ala potvrdio za sebe čime ga je opisao poslanik sa Allahu Alijih Veseleme e, ali bez ulaska u kakvoću tih Allahu Tebare Keveta'ala osobina zato kažemo draga braćo naš gospodar se spušta na Dunjavčko nebo ali to, znači, u istom trenutku ne znači da je to spuštanje popus puštanja stvorenja. Znači, to nikada, nijekom slučaju se tako ne misli. Već da Allah subhanahu wa ta'ala to čini onako kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Kako on hoće, kako to dolikoje njegovom čanstvenom biću. Zatim, učenjaci kažu, sami izraz, nuzul, znači, lahovog tebarek eva ta'ala, spuštanje je poznato. Znači, poznato je na se misli da se misli na spuštanje. Njegova kakvoća tog spuštanja nepoznata, a pitate o tome kako, je novotarija. Razumijete? I vidjet ćemo znači u nastavku predavanja zbog čega na znači, su pravila koje su poslali učinjaci, nema kako. Zar je moguće? Prošli put smo govorili, ispomjali govore ibno kaima Rahimula kada je govorio za ina Allah kuli šejm kadir da je samoćan, sve učinite pa kaže da onaj koji ne potvrđio se Allah dželevala uz visio iznad Arša. Razumijete, kaže takav, takav ne vjeri da je Allah dželevala, znači sve moguć, da je tala sve mogući. I zato je jako bitno znati i čvrsto vjerojatno da je Allah tala sve mogući. I onaki olakšano svatanje i razumijevanje šarijeski tekstova. Razumijete? Zatim, mi nikada, draga vraća, ne tvrdimo poput Muatila. Kad kažemo muatile, mislimo na znači, svone koji negiraju, krivo tumače, iskraću značenje e, Allahovi Tebareke Vatala riječi i riječi poslanika sa Allahu Alihi Vaselem. Znači mi ne vjerujemo niti tvrdimo poput njih. Oni kažu da Nuzul ima značaj njegove milosti, znači spušta njegova milost. Pogledajte kako znači pojašnjava. Ne oni koji negiraju potpunosti. Oni koji potpunosti negiraju su džahmije. Nego oni koji hoće da e, prihvate riječ Nuzul izrazno zul ali je krivo tumače, iskraču njeno značenje, bježe od stvarnog značenja, na onog što je poznato u jeziku. Oni kažu za Nuzul da se spušta Allahov tala milost, ili da se spušta Allahov subhanovatala oprost, makfiret, njegova blagost, njegova odredba, ili čak znači da se spušta e, jedan od njegovih meleka, razumijete pod ovim znači, hadisom i sličnim Hadisima da Nuzul ukazuje na spuštanje Allahove bareke Kvetala milosti ili oprosta, blagosti, odredbe ili nekog od, nekog od meleka. Šta učenjaci Ehlisunata kažu? Oni kažu da je ovo, znači jasno iskretanje i izvrtanje Allahove bareke vetara riječi. Znači jasno iskretanje i izvrtanje Allahove Subhane Uvatala riječi, odnosno riječi poslanika sallahu aljih i vasallem. Pa to povezuju poput iskretanja jevreja, koji su iskretali riječe Laha subhanahu wa ta'ala. A znali, znali su znači, njihovo značenje, ali su iskretali. Jer poslanik s.a.v. u hadisu kaže jenzilo rabbuna. Pogledajte, jenzilo rabbuna. Naš gospodar se spušta. Sad obrate pažnje. Kad se kada jenzilo rabbuna, naš gospodar se spušta, da li u tom trenutku dozvojno kazati da se spušta melek. Pogledajte, Jenzilo Rabbuna kaže spušta se melek u značenje, Ili spušta se milost. Ili, znači, bio odredba lahate bareke vetala, Ili neko drugo značenje koje su oni upotrijebili. Znači, kada vidite na početku Jenzilo rabuna spušta se ili naš gospodar se spušta, a oni tumače znači, svojstven način, bježeći od pravog i istinskog e, značenja, Zatim kaže, kaže Allah nastavu, zatim kaže, kome me zove, odazvaću se. Ko nešto traži, daću. ću, kome zamoli za oprost, oprostiću. Da li ovo znači pripada kome, Meleku, ili nekom drugom stvoreni? Ne, ovo sve pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Allah Đelšanu traži da ga dozivamo, traži da ga molimo, traži da tražimo od njega, traži da mu se kajemo, da traži, da činimo istikvar, Allahu Subhanahu wa ta'ala. A on jedini prima dovu. On jedini može usršati dovu on jedini može ti da ne, i on jedini ti može oprosti. Niko drugi. Razumijete. Tako da su iskrenuli is, is kompletno značenje hadisa. Pogledajte koliko su skrenuli Allah, Allahove riječi. Znači riječ poslanika sallallahu aljih i A kazali smo da je sunet poslanika vahij. Koji objavljen poslaniku sallallahu aljih i vseleme. Međutim, oni koriste šubhe. Koriste šubhe koriste znači obične mase koji nemaju neki vid znači e, znanja o šerijatu, vjera barek vetala, pa onda dolazi sa šubhom, pa kaže ova tvrdnja ako kažeš da salađelevala spušta na dunjaljsko nebo da to povlači za sobom da gospodar znači, napušta svoje mjesto da se kreće, da se pokreće, razumijete? Da se kreće, pokreće i ostavlja ostavlja arš, ostavlja arš i mnoge druge stvari, znači komentare ko, ili šube koje ubacuju među obične mase ili ljude koji su svjesni vjere, svjesni la, svjesni poslanika sallallahu alejhi ali jednostavno nemaju znači nemaju dovoljno dovoljno znanja da bi odgovorili na ovakve šube. Kaže Fu'dajl ibn Ijad rahmetullahi Ali, pogledajte, kaže kada ti džahmija kaže, kada ti džahmija kaže, ja ne vjerujem u gospodara koji napušta svoje mjesto ne gira i nuzul, koji napušta svoje mjesto, odnosno, odlazi sa svoga mjesta. Razumijete? Kaže, ti mu odgovori, ja vjerujem u gospodara koji radi ono što on hoće. Allahu akvar. Znači, on ne vjeruje gospodara koji napušta svoje mjesto, koji odlazi sa svoga mjesta, ali ti, kaže sa jekinom, ja vjerujem u gospodara koji radi ono što on hoće. Allah je radi što on te bareke ve hoće on je kada da šta god hoće Allah subhanahu wa ta'ala razumijete? i ovo, ova predaja je spomenuta znači, u, u dijelu koje je Buharija napisao fa'alu ibad ili znači redola džehmije šrhu suli tiqad i mnoga druga uh, dijela uh, iz, iz poglavlja ki ide zatim pogledajte drugu uh, stvar koju je naveo Ebu Hatab el Kalwazani koji je napisao menzumu koja govori, znači, o akid ehli suneta ol džamada. Njegova menzuma je bila, znači, poput e, pitanja i odgovora. Kao da ga je neko pita, a on odgovara. A u stvari, on odje vodi dijalog e, protiv, znači, muatila ili sa muatilama, svima onima, džahmijama, muatazilama, šarijama i sl. koji negiraju osobine ili bježe od njihovog značenja iskreću, pa kaže, kalu en nuzulu pitaju te, znači pitaju te nuzul spuštanje kako je to spuštanje razumijete znači nuzul kultuna tu lena kaumun hum nekalu šarijate ahmedi pa on odgovara znači prvo postavi pitanje kao da ga pitaju, U oni pitaju. danas kada imate diskusiju bilo kakvu s njima oni kažu kako nuzul spuštanje. Odakle je to? Razumijete? Pa ono odgovara. Ja kažem, odnosno odgovorio sam, oni koji su nam to prenijeli, znači onu zulu, o svojstva Allaha Subhanu wa ta'ala se spušta, je ista grupa ljudi koji su prenijeli šarijat poslanika Muhammeda Ahmeda, a.s. Razumijete? Misli nas sahabe, Znači, isto ovo svojstvo u osobinu o kojoj mi govorimo Nuzul, spuštanja Allahu subhanahu wa ta'ala s nebesa su naprenjeli ashabi došao znači hadis od poslanika sallallahu alayhi wa selleme kao što su prenijeli druge stvari kao što su naprenjeli Kur'an kao što su naprenjeli sve propise dešavanja koja su bila prije znači sudnje i dana koji će se pojaviti dešavanja na sudnjem danu u sve to čvrsto vjerujemo pa tako da prihvatamo i ovo znači oni koji su nam ukazali na nozul Allah subhanahu tada spuštanje do nalčko nebo su isti odnije ljudi, ashabi poslanika sallahu alijih i vseleme koji su nam pojasili i prenijeli druge propise druge šerijanske propise od poslanika sallahu alijih i vseleme pa kaže ka'lu fekejfenu zuluhu pa te pitaju, znači pitaju kakva je to njegovo znači spuštanje, kakvo će toga fe džab tuhum, pa sam lam yunkal tatifu li fi musnadin nije mi prenešeno. On je odgovorio, kaže, nije mi prenešeno kakvoća toga u musnedu. Misli se na uh, poslanike sallahu alijih i veselame hadisa, znači, rivajte, uh, uh, uh, onoga seneda koji nije prekinut. Znači, musned hadis, znači, hadis koji je spojen, znači, lanac do poslanika sallahu alijih i veselame. Znači, lanac prenoslaca da je spojen do poslanika sallahu alijih Kaže, takav hadis ne postoji koji ukazuje, koji ukazuje na kakvoću tog njegovog tebara kvetala spuštanja. I ovo je akida ehli sunneta u koju mi čvrsto znači, vjerujemo. I zato kažemo svima tezilama, svima onima koji slijede e, njihov put, svima onima koji negiraju, svima oni koji iskreću značenje, svima oni koji neće da prihvate hadise poput tog hadisa koji je, znači mutavatir, hadis od poslanika sallahu alihi wasalleme, ili ćete prihvatiti šarijat u potpunosti ili ga odbaciti u potpunosti. Razumijete, širija se mora prihvat u potpunosti, nema znači prihvatam ono što mi se sviđa, prihvatam ono što mi se ne sviđa, ne prihvatam. Nego moraš ga prihvat u potpunosti, kao što je prihvatan potpunosti sa strane prvi generacija uh, muslimana, muslimana dala bude sa njima svima, znači, zadovoljan. Zatim, samo njihovo izbjegavanje ili pogrešno tumačenje ili iskretanje širijskih tekstova ukazuje znači, da oni prihvataju samo ono što im odgovara. Razumijete? prihvataju samo ono što im odgovara odbacuju ostatak a ovaj je postupak kako kažu učinjaci je sličan postupku židova sličan postupku židova jer su oni sličnu stvar radili Allah dželešan ukazuje na njih u surel Bekare u 85. ajetu pa kaže e minune bi ba'dil kitabi vetekfurun bi ba'd kako tu do jedan knjige vjerujete a drugi znači ne vjerujete ili ga odbacujete razumijete Znači, jedan dio knjige vjeruješ, drugi odbacuješ. I ovdje dio poslanika, sallallahu alihi vselem, znači njegovih hadisa vjeruješ, a drugi dio e, poslanikovi, sallallahu alihi vselem, hadisa odbacuješ. Zatim kaže za njih, e, za židova, ve'ekulune nu'minu bi badin ba'dim, va'nekfuru bi ba'dim, va'yuriduna i'njetehidu bejne zalike se bila. U suri Nisao, u 105. majetu. Oni govore, u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo i žele da je između toga nekakav stav poseban zauzmu. Razumijete? Poput njih. Poput oni koji neće prihvate svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. jedan dio vjeruju i kažu vjerujemo, u drugi dio knjige ne vjeruju i onda hoće da napravi neki srednji, srednji put između svega toga, središnji put. To ne postoji. Moraš prihvatiti znači, Allahu vjeru u potpunosti. Sve što je došlo u Kur'anu da prihvatiš, sve što je došlo u sunatu poslanika salavahu, i vseleme, da prihvatiš jer su muatile, draga braća i sestre, e, oni su ti koji ulaze u kakoću Allahovite bareke uvjetala osobina. Zbog čega? Oni sami postavljaju pitanja, odnosno njihove šube, e, kojim oni e, ulaze u kakoću svih ti osobina Allaha subhanahu wa tala. I po samom znači, pitanju Allahovog spuštanja oni kažu kako se spušta. Pogledajte, znači, oni pitaju kako se spušta, da li Arš ostaje prazan da li se spušta, znači skupa sa Aršom da li nebesa ostaju iznad njega da li se dešava to da li se dešava to i mnoga druga pitanja pogledajte, su sve šube kada ti kažeš, ova dželovana se spušta on kad ti dođe i kaže, kako se spušta šta je sa Aršom da li ostaje iznad njega da li su nebesa iznad njega da li on ispod Arša molio on stvari čovjek kada nema šrijosko znanje kada nema odgovor na ova postavljena pitanja, on se počinje gubiti. Počinje se gubiti. Ali čovjek koji zna, koji uči Allahovu Tebarek i Vetala vjeru, zna njihove šubhe i zna odgovor kako su učenjaci Ehlisuneta takvim odgovoru. ne vjeruje. I potvrđuje sve tekstove šarijaske koji ukazuju na Allahovu Tebarek i Vetala savršene osobine. Ne ulaze u kakvoću ti osobina. Ne ulaze u kakvoću ti osobina. Zato je to zlatno pravilo. Nema kejf. Nema znači kako? Šta? Gdje? Nema takvi pitanje. I vjeruju da se on subhanu ota'ala spušta onako kako on te bareke ota'ala hoće. Allah dželovala se spušta kako on hoće. I to je jedna od znači, stvarnih Allahvi te bareke ota'ala osobina. Ali u isto vrijeme, pogledajte, ovaj nuzul Allah subhanu ota'ala spuštanja, osobina spuštanja koju je ihli potvrđuje ovom osobinom potvrđuju drugu osobinu. A koja je druga osobina? Allahu luv. Znači, Allahova uzvišenost iznad svih stvorenja. Poput, znači, kako je kazao, Ibn Abdul Berrahimehullah kaže, ovo je dokaz, znači, vajnozul je dokaz da je Allah subhanahu talaj uzvišen iznad stvorenja. Jer samo spuštanje se ne deša osim od prema dole. Razumijete? I ovo navodi, znači, Še ibn Žibrin u knjizi Tikadu ehli sunnen. Tikadu ehli sunnen. Zatim ćemo navesti jedan detalj koji se desio, znači, sa šehhom i slavom kada mu je došao jedan pojedinac i ukorio je šeha. Pogledajte, ukorio ga za navedevu tvrdnju. Jer šehh, znači, čvrsto vjerovao kao pripadnik ehli suneta da se Allah subhanu vatala spušta. I ovaj mu se suprostavio. Htio je, znači, da da ukori šeha zbog ove tvrdnje. I došao je sa ovim šubhama. Pa kaže noć se razi kod mjesta do mjesta. jel? I danas je ovo šupa koja je prisuta kod nas, posleno po internetu. Znači, noć sama se razi mjesta do mjesta, negdje je noć, negdje je dan, razumijete i obrnuto. Tako da kaže, ako čovjek potvrdi da se Allah Subhanovat Allah spušta Nuzul, to ga obavezuje da se uzvišeni stalno spušta, razumijete, da suduğušen stanov spuštanja doljači ko nebo. Je ste razumjeli ovo? Evo tajme i rahmet ulaleh i na ovo pitanje draga braće naši roko. U svojoj poznatoj risali kako se zove znači Sherhu Hadis An-Nuzul, komentar tog e, hadisa o Allahu te barek vetala spuštanju. Prije svega šejh je naveo znači to je risala, naveo je znači hadise sve koji govori i potvrđuju svojstvo Allahov te barek vetala spuštanja doljači nebo zatim je ukazao da je to stvarno svojstvo, bez ulaska u kakvoću tog, znači svojstva, navedene osobine Allaha subhanu wa tala. Zatim je potvrdio razliku u vremenu, znači dana i noć, da postoji razlika, ne je dan, ne je noć, zatim sama zadnja trećina noći se razlike, razumijete? Nije na svim mjestima gdje je noć, u istom trenutku i zadnja trećina, trećina te noć. Zatim je to sve pojasnio, znači šeh Tajmije. Kada je to potvrdio, kaže, mi kažemo on se spušta i u tome ga ništa ne ometa. Niti tu njegovu radnju te barek letala remeti neko drugo stanje. Tako kada se spusti na jedne ne ometa ga, znači stanje drugi, staranje drugih u tome, da se ne spusti na druge. Zatim se spusti, znači iznad drugih onako kako on te barek letala hoće. Odnosno nema prepreke, kaže, da se spusti na svih njih u zdanjoj trećini noći, kako on te bare kevetala hoće. I ovo je jedan od odgovora, jer kad ti vjeruješ da je la subhanotala sve moguć ovako vjeruješ. A drugi dio odgovora, ili drugi način o, o, kako su ehli sune odgovorili, kažu da se pospuštaj na Dunjaličko nebo prvenstveno isključivo misli na Džeziru, arapski polotok. Znači da je Hadis posebno kazan za Djeziru, e, arapski polotok. Zbog čega, kažu, zbog toga što je na tom mjestu objavljen Kur'an. Na tom mjestu je spušten Kur'an. Ili to mjesto je mjesto gdje se objavila Allahovete barek ove tala poslanica. A svi drugi, pogledajte, a svi drugi koji se nađu na drugim mjestima, a kod njih, znači, u tom trenutku, nije zanja trećina noći, nego je dan Imaju isti propis, pa kažu takvi trebaju da se trude, takvi trebaju tim trenucima se trude da što više i badeta čine, makar kod njih, znači, ne bila noć, makar kod njih bio dan, makar kod njih bio dan. Da li ste ovo razumjeli? I ovo navodi, znači, čisto tako, Abdullaj Brindži Brin u knjizi Tikadu Ehli Sunne, vjerovanje sjedbenika Ehli suneta. Znači, imamo prvi, znači, odgovor, i imamo drugi odgovor, kako su učinjaci Ehli Sunneta pojasni, pojasni znači ovu šubu. Šejh, ibrnuo se mi ali u svom šerhu akidru vasitije nakon što je odgovorio mu atilama ukazao na tahrif jasan, znači iskretanja, izvrtanja značaja riječ Allahova Poslovnika s Allahu alayhi wasaleme koji su pojasni da nuzul kako smo kazali ima uh, značij spuštanja njegove tabare kutara milosti oprosta blagosti ili nekog od meleka nakon svega toga je še i kazao, kaže, tako mi Allaha, pogledaj to u rečencu, tako mi Allaha, kaže, nisu učeni niti znani o Allahu od njegovog poslanika, ko nije učeni o Allahu subhanu wa ta'ala, mu'atile, džehmije, mu'tezile, šarije, maturidije, svi oni koji ih slidio tome, nisu učeni, pa kaže, Ni, niti su veće želje, za savjetovanjem i podučavanjem Allahovih robova od poslanika sallahu alaihi ve sellem. Niti su rječiti i preciznijeg i jasnijeg izražavanja od poslanika sallahu alaihi ve sellem. Pogledaj kako je govorio. Kažu, kažu, mu tvrde, kako možete da se Allah spušta? Kada se spusti, gdje njegova uzvišenost? Gdje je njegovo uzdizanje iznadarša? Kada se spušta, to obuhvata kretanje, pokrete i druge stvari. To su njihove, znači, šubhe. I oni, znači, inkare, negiraju ehli sunetu kako mogu potvrti takve stvari. Pa on kaže, odgovaramo. Ova njihova prepirka, znači to što oni hoće da se raspravlja je batil, netačna i neispravna. Jer nema nikakve prepreke da se kaže da nuzul, spuštanje, znači Allahovo stvarno spuštanje. Zbog čega? Kaže, ashabi poslanika sa Allahu a njih veseleme, nikada nisu kazali da ove riječi, nuzuli ili istiva, znači spuštanje ili uzdizanje lađelevala iznad arša, imaju mogućnost i vjerovatnoću značenja koje vi tvrdite i govorite. Znači, nima mogućnosti da ima značenje to koje vi tvrdite, a njihova tvrdnja je kakva? Što da se spušta Allahuva milost, Allaho odredba da se spušta melek i slično. Znači uopšte nisu ukazivali na to. Nego kaže, vesu ashabi govorili, čujemo, vjerujemo, prihvaćamo i potvrđujemo. Čujemo, vjerujemo, prihvaćamo i potvrđujemo. To je govor Haba bio, samijana vata'ana. Čujemo i pokoravamo se. Zatim kaže, a vi koji se suprotstavljate šarijaskim tekstovima i njihovo značenje iskrećete, Sada želite i dolazite da se raspravljate, prepirajte, radi batila i govorite kejfe, kejfe, kako? Znači kako i kako je to moguće, razumijete? Znači im to, iskaču u značenje, zatim dolaze kako, kako. To su, znači oni ulaze u kakvoću svega, svega toga, pa kaže mi kažemo on se spušta, a u isto vrijeme ne govorimo o istiva njegovom uzdizanju iznad arša niti da li ostaje ili ne ostaje prazan nakon njegovog tebare tala spuštanja. Znači, u tom trenutku da kažemo Allah se spušta, u tom trenutku mi ne pričamo da li arš ostaje prazan ili znači da je Allah subhanova tala iznad arša. Ne govori se o tome. Nego vjeruješ u tekst kako je došao. Nuzul, nuzul. A što se tiče njegovog uluva, nasadlja šepa kaže, njegove uzvišenosti izan stvorenja kažemo, on Subhanehu Vatala spušta se, jenzilu. Ali u istom trenutku izna svi svoji stvorenja, jer njegov silazak, obrate na ovu rečenicu, jer njegov silazak nema značenje da ga jedno nebo umanjuje, a drugo prekriva, jer njega Subhanehu Vatala ne obuhvata ništa od stvorenja. Pa kaže, s odnosno tome kažemo, on Đele Đelaluhu spušta se i to spuštanje je stvarno spuštanje a u isto vrijeme je uzvišen iznad svih stvorenja, jer ništa nije kao on, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, svojstvo istiva Allahovog uzdizanja iznad darša je jedna od osobina njegovog djelovanja, i barek vetala radnji. Nije odličnija osobina njegovog bića. I ove osobine smo pojasni, znači, da se veze, vežu za te barek vtala htijenje, Kada hoće, spušta se, kada neće, Allah subhanahu wa ta'ala se ne spušta. Zatim kaže, smatram da nemamo pravo govoriti da li Arš ostaje prazan ili ne nakon njegovog spuštanja. Već treba zastati na tome. To je da ne pričamo o tome. Poput zastajanja sahaba anuhum, znači od koji ništa nije preneseno o tome, da su govorili pričam. Pa zatim kaže, kod učenjaka ehli suneta, postoje tri mišljenja po ovom pitanju. Po pitanju Arša, da li ostaje prazan ili ne. Po, znači, navodi šeh ko? Ibnu Tajmije Rahmetullah Alije. Tri mišljenja, a ovo isto, znači, navodi šeh Ibnu Tajmije Rahmetullah Alije. Prvo, znači, arš ostaje prazan. Ibnu Tajmije navodi poznatog učenjaka iz Hanbelijske, znači, škole pravca, uh, Abdul Gani el-Makdisi, koji je smatrao, znači, ovo. Zatim, arš ne ostaje prazan, to je drugi stav, i treće, obavezno zastanjanje šarijalskim tekstova, ne priče. Došao je na zul, ne pričamo znači o tome da li je ostao prazan ili ne arš nakon toga. Pa onda kažemo, še ibnu Rahmetullah Ali kaže, arš ne ostaje prazan jer su dokazi jasni i ukazuju na njegovo uzdizanje iznad arša. Također ovaj hadis o spuštanju je jasan. Ja sam prihvatljiv i po njemu se znači radi. Zatim kaže, Allahova uzvišena svojstva se ne upoređuju sa svojstvima stvorenja. Zato nam je obaveza da tekstove koji govore o njegovom uzdizanju prihvatimo i radimo po njima kao i tekstove o njegovom spuštanju. Shodno tome kažemo, on te bareke ala je iznad arša, spušta sam do njavnočko nebo, a samo Allah zna kako ću toga naši mozgovi, naš razum, razumi su ograničeni, mali i nemoćni da obuhvati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj šehov govor je znači, prenešen u ar risaratu aršije. Ar e, s tim da šehe navodi isto tako za ovo drugo mišljenje, znači e, arš ostaje prazan, on kaže da vrlo mali broj znači imaju govori vrlo mali broj sedbenika ehlul hadisa smatra Smatra da Arš ostaje prazan. Al-Dhumhur sebe inkarul hadis znači koji su uh, bili na na akidi poslanika alejsatu as-salam su smatrali da Arš ne ostaje znači prazan, nego da je Allah subhanahu wa taala iznad iznad Arša, iznad Arša u trenutcu naspuštanja na dunjaško nebo. <prasodim> Zatim Ibnusemir rahmetullahi alayh nastavlja pa kaže Uh, Shodno tome kaže Monte Bareke Vetala iznad Arša, kako je navedeno, znači do sada odgovora Ibnu Temije Rahmetul Pa kaže, danas postoje oni koji navode činjenicu da je zemaljska znači odnosno uh, zemlja loptarskog oblika, znači okrugla, i da sunce kruži oko zemlje. Pa kažu, znači oni koji postavlja ove šume, kažu kako se spušta u zadnjoj trenut, uh, trećini noći. Jer kad prođe zadnja trećina noći u Saudiji, pogledajte, znači, ovo sad se povezi, s ni što smo ovo prigovorili. Jer kada prođe zadnja trećina noći u Saudiji, odlazi prema Europi ili onim zemljama koji su, znači, u njenjoj blizini. Da li to znači da je on uvijek u stanju spuštanja? Sad objašnjava, znači, ovu meselu ko? Ibnusem i Rahmetullarije. Odnosno, objašnjava ovu šubhu oni koji kažu da bi to značilo da je Alas snaneo tala stanom, znači u stanom spuštanju za zemaljsko dunjaličko nebo. Pa kaže mi kažemo. Pogledajte što kaže jedno se mi rahmetulahi. Ti prvo povjeruj da se uzvišeni Alas pušta u ovo određeno vrijeme. A kada povjeruješ ništa se više od tebe ne traži. Nemoj kazati kako na koji način već reci kada nastupi zadnja trećina noći u Saudiji, uzvišeni s Allah spušta. Kada je zadnja trećina u Americi, Allah subhanu wa ta'ala se spušta. A kada nastupi zora, u to vrijeme prestaje. U to vrijeme prestaje. Na svakom mjestu, shodno njihovom, znači, vremenu. Shodno njihovom vremenu. Pa kaže, nastav po pitanju, ovoga je da čvrsto vjerujemo u sve ono što je došlo do nas preko našeg poslanika sallahu alijih i vesellem, od onoga što je došlo je i to da se naš gospodar spušta u zadnjoj trećini noći na Danijalčko nebo i govori kome zove, odazvaću se ko nešto traži, daću mu kome zamoli za oprost, oprostit ću mu i ovo je sve ših naveo u komentaru Akide Turvasitije Tako da kažemo, draga braće i sestre da čvrsto vjerujemo da se naš gospodar Allah Tebare Kevetara spušta svojim bićem spušta svojim bićim na zemaljsko nebo kao što vjerujemo sva ostala svojstva koja su prenešena u Kur'anu i Sunatu poslanika sa Allahu alijih i veselame bez tekijifa, temsilata, atila i tahrifa. Bez ulaska u kakvoću tih osobina, bez poistojećivanja tih osobina s osobinama stvorenja, bez negiranja tih osobina i izvrtanja njihovog, njihovog značenja. Znači ništa od toga ne negiramo Vjerujemo čustvo sa što nas je obavijestio poslanih sallahu aljih i vasaleme. I na kraju ćemo samo navesti znači, nekoliko fajdi iz večerašnjeg predavanja. Prije svega, draga, vraći i cijene sestre, ovaj hadis koji smo naveli večera za suzvišeni gospodar Spuštanu i Anočko Al nebo ukazuje... Na potvrđivanje Allah te barek svojstva uzvišenosti, da je Allah subhanahu wa iznad stvorenja kako to doliko njegovom veličanstvenom biću. Druga stvar, da ukazuje i potvrđuje osobinu Allahu Subhanahu wa tara spuštanja na dunati nebo. Treća, da Allahu Subhanahu Watala pripada robijet gospodarstvo. Zatim nakon toga da utvoživanje osobine Allahovog veličanstvenog govora je u ovome hadisu, znači ovaj hadis ukazuje i potvrđuje govor Allaha subhanu wa ta'ala, jer Allah Đišan kaže, zatim Allah kaže, kome zove, odazvaću se. Ko znači Allah bude u tim trenutcima pozvao, Allah subhanu wa ta'ala će se odazvati. Ko bude nešto tražio, kaže, da ću mu, kome zamoli za oprost, oprostit ću mu. Allah subhanu wa ta'ala govori, Allah subhanu wa ta'ala obraća. Zatim da su ove osobine koje smo naveli e, spuštanja Laha subhanahu wa ta ta'ala od Allahovi subhanahu wa ta ta'ala osobina njegovih radnji, njegovih dijela. Zatim da je ova zadnja trećina noći e, trenuta kada se dova ne odbija. Predavanje i hadis je isto tako odgovor džehmijama, tezilama, šarijama, e, maturidijama, svima onima koji iskreću ili negiraju Allahove te bareke ve ta'ala osobine koji, znači, negiraju odbija Allahove Tebare Kvetala osobine, koji krivo tumače Allahove Tebare Kvetala osobine. Zatim je odgovor isto tako sektama, hurulijama i tihadijama, koji vjeruju i smatraju, draga braćo, da se Allah subhanahu teala, znači, u u svakoj stvari, odnosno u svakoj mjestu, ili da se miješa sa stvorenjima, odnosno da je, Subhanahu wa ta'ala, će znači od ovakvih riječi, fizički prisutan u svakoj, u svakoj stvari, jer vidimo da Allah Subhanahu wa ta'ala uzvišen iznad svih stvorenja, da se spušta kako on Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim ukazuje na posicaj dove u tim trenucima za njim, u trećini noći, da ustane i da doviša Allahu te wa ta'ala, potvrđi osobinu oprosta, ovaj hadiz, znači potvrđi osobinu oprosta, Laha Subhanahu wa ta'ala ukazuje da Allah Subhanahu wa ta'ala e, plemenit, da je blag, i isto tako znači ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala čuje jer se gluhi ne doziva i gluhi se ne moli. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas napravi put, da nas učesti na pravom putu, da budemo zaista istinski sebenici jahli suneta, da potvrđimo sve ono što je potvrdio poslanik s.a.v. sve što je ukazao, sve što je obavijestio onako kako su to činili sahabi prve generacije muslimana da nas učini zaista od pravi istinski sredbenika ehli sunata od džemata da nas pomogni da drugima dostavimo istinu, drugima pojasnimo istinu i da ta istina bude svatljiva i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam samo istinu omili da nam je ukaže istinu pa da je slijedimo a zabudu zabludom pa da nas sačuva i da nas sakoni takve zablude da oprosti nama našim roditeljima da uputi naše zalutale, da učesti naše saforu, jedini naša srca na istini. Molim da subhanahu wa da pomogne nas u Bosni, da pomogne muslimanom u cijelom svijetu. Subhanahu wa ta'ala, Alhamdika, ašadu en la ilaha ilaha enta stakvirke wa atubu uvijek. Ođa zakum la molim Allah, dželšanu, da vas nagradi e, najljepšom nagradom što se razovali imali sabore da se štova predavanje, da bude znači dokaz za nas a ne protiv nas na sudjem danu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.